Aipatu ditugu no, puntu nagusiak izan dira, dibidez eta klef elalt elald emazten eta laguntzeko aurrezki italdiak. E, nahi inuke pixka bat hono gehio garatu eta bon ikusi e, elald berri batzun nuntzortzen aldiren eta norekin. E, soberania energetikoari buruz, bigarren partean izan den nagusi hori, eta guk hemenek energiaren sailean sartuagira, ibai errekaken bitartez, eta hor egindugu ere haurten bos proiektu lagundu ditugu. Eta, ara, pixka bat emplegua, energia, baita ere egoitzer buruz, egoitza partekatuak, bakarrik diren jender, ez ditezen bakarrik sendi, eta hor gauza batzu asmatzen ari ditugunak hemenen baitan, esta lantal de Bérez Ciudad Ochtanarida